او سودو کینته او شو دا سړي کولونکله میواله آسيته پدېږي پرې کې دا ته چلوخه غته چل نام بلې راځي دا دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه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 مَنْ يَعْدِلِ اللهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذِلَّهُ فَلَا حَامِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله من الشيد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَعْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَكَفِرْ وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوْفَنَا مَعَ رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدَّنَا لَا رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ زَمَا عِزَتْ مُنْدُوا حَزِرِينُوا ماذ سلورو مپاره د صورت اله عمران سی ساولو ستا اله عمران کې مقصودی بیان ده د هيسو او د سلورو مزامینو یو مضمون د لد دا توحید ان اللہ الله یو د پزات او صفاتو کې پاګبان دې در بابونو دې سال سلام پبارکې چن سواراو سور شباد ذکر کول داغې جوابونه وکړه پدرس پتاهاتونکو بیا میں ما باپ دې مهي سکه اس بات در رسالتو چھ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیالات طرفنا عدالے کے لیشوے پیغمبرو دا غلط و خلق پلیتائی او نقصانن بیان کو عدالی کتابو بیا پدریم مضمون کی دجاعت پدریم ایسا کے درې او سروررم مضمونونې رواز د جهاد او د انفاق د بالو د پاه د جماعت ضرورتو د مسلمانانو د یوالی ضرورتو پار یو کیدو د الله مخ په تلاقې بوتلو نو کلهکه کل د پای کې دجهات مقام راي. کله کله چې جاهد سړے کې اداره د دین کار کې پاغه بمالم لګې چې مسلمانې دان چې چر دیمه وادله و مینا ځان د مسلمان وې چې قلم او قراشي نبي اذه خص کوله او په ما سره په صدا الله په او تنظیم او انفاق جا سلور پا دی سورت کے سورت ختمی دا سلوور مزامین په دې صورت کې بیانول صورت ختمه ده تتمد صورت او پلا او जज ورګه دا چې هغه به الله دین بیان نه وایز غز الله میثاق الذين ال كتاب لا تبين الله وعدا واستوا دو لماونا وعدي دې په دې هغه استوا چې ها مها بيان او بيادي كتاب لره خلقو ته خامخاب خلقو ته بيان ولا توم او نه با پټوي دې لرا زما كتاب مخلوق ته بيان دې نه بس مسئله نه پټه نو کتاب لي کم كم کارو کوم لانو فنا بزو ورا ازورم او ګرځو اغه د الله کتاب لرا رسو د فوټو شاګانو نا حمله په پرهود ځکه ای ک داسه مسائلو بازي چاغد و ملایانو د بیانولو د پارخنو ځکه مسائل ک بیان نو دمولا ملایزت په خپل اعلی عزت, عزت نه فاتکی اوو چې بیا خلک عوام زما عزت نه کوي هغه مسائل چې بیان شي نبياوي اغا اغلال چې زما خرابي باران شاول الله رحم الله سجت الله البالغا کې ذکر کړی دی او شخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله اصول سنت کې موصول ذکر کړی دی چالې کتابو تحریف کړو دال دینی سي نو بیان کړي جو سو وجنا يود وجد عزت نه چې زما عزت خرابېږي بي عزت کې ګما لالچو نو موږ ډېر شي زو نه قرآن موي فنا بازو ورا ظهورم واشترو بي سمنن قليلا اغه را کوي په کتاب داس دنیا لگا زیدکو خو چې کوم مقصد لپاره لاله لګلو داګه هغه څه بیانې وونکو فبیزا ماسترون د هر بده اچ ديبو واسطه غواړې کو د لای دی بیان کړو د لای لدوستو دواګانې شروع کړې په دواګانو کې دو دواګانو دو دو ما بیان کړې یو دعا داو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان ایز منگرابا بشکا منگواؤ ریدو یو آواز دعواز کونکی یو آوازو آواز د څو ینادې لليمان چاوازو د طرف د ایمان مان دي आवाज د قرانو په جبا د پیغمبر په دعوت د ایمان او د قراننا په جبا پیغمبرو आवाज داو د قران په جبا د امان روڑی پخپل ربان دی نو فا آمان نا منگ امان روڑو اواز چکل منگ واوڑی ده فورن منگ پا آواز که لبیگو کو منگ چون چرا نده کلی ام منگ منلی گور انسانان خو انسانان دی جناتو چې کله اواز د قران د پیغمبر په زبان واوریدا ناغمیه او تمنا کلره او په اخر کې وې فامن وې کنه وې ولاقد وحی الیقا واللذین سوره الجن باول کیچ راځي قل اوحی ان استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا ما تشبهت به اقلا پیغمبر, پیغمبر پواد النحله مقام کی قران لست او آواز دو قرآن و پجبه دو پیغمبرانو ناس او ریدن جنات نبی علیہ السلام سنگ انسانانو تا بیان کرو رئی نو جناتو تیم کرو رئی نو چه کلا آغی یو طولگی پا طرف داغر آواری دو او دو پیغمبر دو زبان نے آواز دو قرآن کلا آواری نو چه اکلا؟ فقالو اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَنَا جَبَا مَنْغَا وَاورِدَوْا يَوْ قُرْآنَ جِبَا عجیبه کتاب دیوه عجیبه زکاو ده عجیبه تولیوه یاوه خنوری بیانون و, و آوازون موری دیو ده گانو د و بلو باجو واز به اوریدله ولکنه خلکوري 14 اگست ده دغه 14 اگست کدا شو ته چسکه 14 اگست یو کار شوه کمکار چې پیغمبر پصلی الله علیه وسلم پډوټه لګیدل زمن دامل الله دناکار خلقو دین دوانو سکانو یهودو غلطو خلب آزاد کلو په د اواز قران باندي پدې आवाज د ایمان باندې پدې رزق چې زمنګ دا غینې ازادي ازادی وا په کار چې دې منګ ساوګو شکریا ادا کو قران درسونه ام کو پدې زبانه منګ خدمتونه د قرانو کو پدې زبانه منګ دوه ډره خاطر شکراني نفلو نه وکو پدې کمنګ اجتماع جوړو د قران دعوت پېشکو آغای دعوت پیغم پر پاک چست کلا جنات و آوری دو ناغی چا بکرا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا یو قرآن عجیبا عجیبا کتاب دے عجیبا زکر دے چی آغید سمنا دالار بانتلینو سن ناغی ساوری دوری دینا محکی نو دو سن ناغی دامی فلک تلینو که مواچه ده دا پیغمبر داغی دا پا غقبانی اوڑا گی دا ناغی فوراً لبیکوی ده ده یادی اللہ روشری فآمن نابی داس اواز ده چه تلار سمئی خلق ده کامیابۍ پلار راولي نو چې आवाज پیغمبر دې आवाज د قران نه دې پجبد پیغمبر دې आवाज د کامیابی دې نفعا منن بی فادر پد تعقیم والوصل د اصولو که دا منګو فورا ایمان ورو ورو په आवाज پیغمبر په قران باندې منګ به بیا چرې چون چرانه نه کړې چې وارو کا د داج جنابت پوس کوم ماما جنابت پوس کوم ملک او جنابت پوس کوم چې دا خبره و ما نه موکنه خو چې موږ څنګه आवाज د واورې د پیغمبر د زبان نه فامننا به موږ فورن ایمان راوړو ولن شريك اب ربنا احد حوی چرمند برخ هزار کو د خپل رفصر ای سوق مو خود الله په صفات کې دا الله سواد د سزونه برخ هزار چین او جاپان کې بت متو بوتانی جول کړیو مجسمي جوړې کړې هغه ته خلق په سجده پروتو ناشنا او ددغه کوي شاموروم کې کے کې د امبیاء له صلواتو و سلام مجسمی جوړ کړې شکلونه جوړ کړیو ويدي مجسمه د عزر عليه السلام راضي دي مجسمه د عزر حضرت عيسى عليه السلام راضي دي د تا ایران کې مور بنش او چور به سور او نو داغه عبادت پر ډیرو خلکو کاو آتش کدی ارځه کی ورونه شروع جو خلک دور په سجدي باندې شروع شو چاو ته سجدي شروع کړی وي چا مجسمه جوړ کړی وي و یا غیر داغی روح ناراضی داغی سجدي شروع کړی په هندستان کې ارام چندر سیتا او دالو ل دندوانو چې کوم مشرانو دا غي مجسمه عسایانو جوړ کری وین دوانو جوړ کړیو مندره جوړه او پاغا مندرو کې به جدا جدا مجسمه جوړه کړې دری شکلونا سبب اغای زنانه جوړ کړو تان شکلونا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 لا تغلب سجدو منا تغلب سجدو عزا یو پیریوا یو ونوا پای کی به پیری ناستوا چې چا به یو شعر ورونو دا پیری باواز با او کداغونی نه قبول ونه ک وزه عبادت قبول شه په بیت الله کدیثو شپت بودانو د هرې رازې ځازان له بوټو کار کې سورې دي درې سو شپې ته په هر یو رازاله ځاله بوتخانه وا د هرې رازې خلکو ځاله ځاله د چیز عبادت وکاو په صفا او مروه دوه بوټان هغه برابر کړو په صفا باندې صایف اساف بوټو په مروه باندې نایله بوټو دا اغی مقرکل ہو چه قلب و صفانا اغی سائش و رکولا نا پا صفاب حلاس کے خود اصاف ماننی بودو دارینم اصاف ہو مروات باورسی نو پا مروابودو بل دارینم نائلو اصاف ہو نائلہ ارضے کی وی ارضے کی مجسمی وی چایو تس جدا چاور تس جدا چاونی تس جدا جنات زکوئی اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَ نَعْجَبَا مُنْغَا وَرِدُوْا يَوْ قُرْآنَ عَجِبَا يَعْدِ اِلَى الْرُشْرِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا دا دا چې आवाज ده چې خل او پوغ ورګل نو انسان کې اثر پیدا کړې نو قران دا سه आवाज چې په بدن کې اثر پیدا کړي او چې په بدن کې اثر پیدا شو نو داغه فقور کې اثر پیدا کړي دا کور کې اثر پیدا شو نو په مالک پیدا کړي په مالک پیدا شو نو په ملکونو کې اثر پیدا کړي وګور آغا دبان دربانو علماءو اللہ دے پہ ذرہا رحمتون ہو لے گی چپدے ملک باندی آغا غالط خلق مسلطو پہ اندوستان انگریز حکومت و برطانی اغیر جدوجہت کاؤ اغیر کشش کاؤ اغیر محنت کاؤ چمنتبہ ددینہ ازادی سنگ ملاوی گی پکمہ طریقہ ملاوی گی و ساری او امام ملک ازاد کرے الگته تاریخ حکومت د دې ملک په ازادۍ کې ده حنا پاکستان چا ذات کړه او په کوم طریقه آزاد شوه او د ازادۍ اصول سو آ احمد او عثمان رحمہ الله آ محمود الحسن اسیر مالطا گنگوی رحمہ الله انول العلماء عبید الله سیندی رحمہ الله چاغری شمیرو مالونا عرب ار ابو عربو کی تیار شو او پت طریقہ بانرال ال ہندستان کی زپ زرا تقسیم شو او پاگی کی اگے لیکلو ال ہند دارل حرب دا زید جنگ دے رکو فاو ایں انقلاب شو انگریز رئیس بےمانه کوشش وکړه چې دا تقسیم د دې رومالو چا کړي آغې دې کوشش وکړه باندې دې پیسې وې وله ګولې په یو برامت شو او دا آغې یو د وژن بیاغې چې گرفتار کړه او ټول مولوی بیا خو دېجو چې دې سرغونه اثر د دې بن علماء او دا آغې سرغونه وبید الله سیندریم الله محاجر چاگت تا دی او دو مدینی تا ای جدوجہ دوکو انقلاب اچت شو اوالا محمود الحسن دی او بندی رحمه اللہ خلق رالے چه منبدا دی انگریز نسنگا ازادی مومو ظلم شورو دے دی دیکھو مسلمانان دی اوالا علماء امیت انگو کو چه تاسو د الله کتاب دا زور ورکے دا الله کتاب له تیار کړي دا الله کتاب خلقونه زده او ترجمه سره زده کړي ان شاء الله لګ موده پس به قرآن والا قدر وکړي چې په دې ملک به انقلاب راشي اواغې به د جهاد چغونهږئ او انرز به دې ملک کې زی بیا دا غږه په اړه یو سره مقرره کړ ها حاجی تلونځے بابا جی منباي دا وایي دره ها ها جی تلونځے بابا جی الله غریب کو رحمت کی یو دین ایک سره و اغه پدې کی ګرځېده اغه ته چا پتا نه مدارس د قران اغه پدې مل د هندستان کې قائم کړو درې سو اغې له کسان مقرر کړو او ځې مقرر کړا چتانو دورو وزیفا من در کوو خلقو تا نازیر خایا خلقو تا چان نازیر از در کری آئیتا قرآن خایا اورو رو دیدے کی مانکی کی دا سرورو زی پزے در سنو دو شو قرآن دا خلقو رواغ سیدو در سنو آمیدل دا انگریز بایمان جاسو زیاد چوی آئیتا چپتا اولین گی دا ملک سے انقلاب رازی زکا تاریخ ګورا پای کې هر شپږ میشته پس تحصیل رپورټ به زلې دته چې سوره ملیان دي او سوره د قرانواله دي او سوره د نور کتابونو دي نو د فلسفیو د نور کتابونو او علماو د باربه د حکومت تروب نه تنخواه مقرروه واجبونه با. به ترلاسه دا. لغې فریو تیکس پینووو مالیہ پینووو آئیش ہے پاگیسیزو لزمو کنو چکم دو کو آودری خانی اگری جو رکرے وی دا رجشتر په دفتر کے پرو تو تحصیل کے آودری خانی اگری جو رکرے پیو خانی کی رکرین کونسل پسطا دا, دا لاخی پسطا چکم موتابر خلو کو پاگی پسے بخل کو درے دو آغا خلقی پولنبای خانکی لیکلیو چه دا دی کلی متبر خلق دی انگریز پو بیم خانکی ما آغا خلق لیکا درمیان خلق لکن او کر پیشا خزمی دار دارنگی خوا اردو والا خلق دا چې کم کسبونه که ترکان لوار دا مصری دا پو بیم خانکی لیکا او دری مخانکی بے آگائی پنیز بانے چکم بیکار خلو کو لکہ دا نالی صفا کول چورے چمیار دا بیکار دا آگائی پا نظر کے دا بیکار خلو او دا قرآن خودون کے او صدقون کے دا گھو ٹولو نبیلان دی اخیر کیلی کا دا دا انگریز بیمان کارو او آچی چابا دا قرآن نالاو نور کتابون خودل فلسفا او منطق او نور داغه په ورومبې خانه کې لیکل چې دا د الوي سالې د په ورو چې قرآن ته خلک نږدې را نی شي ویل ک او ملکه قرآن مزدګر نو زما د رجو د چوري سره برابر ده چوري او زما قد نشته دا دا ای کارو یو د قرآن زده کوونکی او د قرآن خودونکې هغه دو هغه چوري او د نالې صفاکون کلیم کړه د رجکی دي کله بې ته پدوا چا څا یو زل قران زده کړهغه په ذهن کې انقلاب راځي صحابه او تاریخ وګوره دان بیالهه مسالم تاریخ وګوره راځي کې ذهني تبدیلی څنګه راغله واه پای کې تعلیمی د قران او د سنت د واجب په تبدیلی څنګه راغله واه دا وي زګلاغې ار غیر سمحو او چا چې قران خوږه ناغه به اروخ میاځوم میاشه پس تحصیل دغهhto ولی قران خه یا د قران نه قران م نه ده به تکلیف ور کاو خداخه خلکو چې کله دریس سوو مدارس حاجت نورسی بابا جی الله دې پر رحمتونو لغي ا قائم پرو درسونه ميدل جاسوشو شو چې دا خو سرغنه زاده او پاغبانو حکم د افتاری انگریز بیمانو کو او دا اغا دا پانسی چکل اغا دا پتو رو گیلا چیرزو خو پاڈی کے دینشم اغا تبایل سیمو کی لکلو کیا بات شو مومن دا اغا لاغی خو غیری بی پائی کی افاظ رو سم کو دا اغا قبر دے خواخ پل کار پرینو خو دو او دا اغا په قرآن پو چت شو او جا چرچه شورو شو انگریز بایمان دے ملک نووات دے دو دا دا علماء اغمین و محبتو زمان شخ مولانا محمد تاہی رحمه اللہ اول ته زجل تا روزانه بوتا لیوما روزانه زمان گرفتاریوا ما یوزل گرفتاری دا پولیس کپتان نتا پو سکا چی جی زمان سجرم دے وچو ستا جرم تا ته معلوم دی نا وای ما څه وچو خیر غته ظلم دی نو وای ما چې قران خودل زما ظلم دی و یا قران مخا نور کتابونه خا نور مدرسې چلاوه پتا یې سم نه سره نور مولایانو وای ما یې کذا جرمی دا غزه تر مرګ پورې کوم وچو ته دا کار کې موږ بدکار کو وای ما زه دې خسته تاسو کار کوو زه بخل کار کوو د قران ز دکون دا یو دا داسه کتاب دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله زموږ چت کا کفارو سلا وکړه د نبی علیه السلام تره ابو طالب اړیو خيارو او کافرو یو قسم منتخب کمشر چې د الکسرا خبره خو زمنګ نمنې خدای دیار لیک وروه ابو طالب سره خبره پکار دا ابو طالب عرب ال متبر هغه غره کړو و یک دا خز غالی چې کم جے کی دی کې ګوتې دی هغه دې کې بوله رښت مال غالی چاندبو کو مال بچم کو زه غالی سوره او ته زمکه بوله جدا کو خو زمنګ مغلي غاران او پسې به او دا خپل کار د قران دی فری اويزه خذبه سمکم ابو طالب راغ او خپل وارته وي چروارو دا ته په دشتو لارو بیو خادي موت ابو نخایو ويا او ويا رب دا سويست اسنگ خو هذا نبي عليه الصلاه مبارک دا ستکسور شو دابی چی پا مخبان انار دا به چې چا له په موږ باندې انال شو او تر دوی تر دو تم اوسه راشه او که دا تمامي عرب او اجم په یول لاس کې زمان ورګ دیو په بل لاس کې دی چداکار پر د خپل مشن د قران زو تیا نيم دی دا دادا کار دی دادا چې ډوټی دا, دا اور دغه پس هغه خلک عرب راځه مکرہ چار به راځه مکرہ دا یا دونم پیدا چې کلا دیبه نه پوشتره تریو خوارو او ایز ما وروخون نمنه کی ویزه بچیا منم خو خبر و نه سو خو څو ما نو د هغه خلک ته ته نس دین نشی راتله څو پورې جماعه زی په خارو کې دفن کړي نیما تا ته پور دم شکایته زتا آزاده او معتبر خلق وو واقید هغه د جنگ پور هغه په لاس نو پته کړل راځي دل دلدارنه او چې کله هغه وفات شو نو دغه ستا عرب او کوماریه وا د آیاتن مرالل وانذر الاشيرات کلقربين قوم خپل نذير تبرق خپل نذير حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات عرب را جمع کلا وای خالگو یا یحل عرب تو دینو لکم بہل عرب وتملگون بہل اجم اے رب تا ستا ز یو خبر کوم خبر دی رکی متیرہ عرب را جمع جو چې محمد د منته خبره کوي وای پاره خبر باندې ستاسو عرب با تابدارشی پا خوکی بپریوزی دا خبری پو او دا عجمو مالکان با اگرزی مشران با اگرزی نو عرب خو دردی پسیم لیدن مشرح پسی او نبی علیہ السلام آوازو که یا ایوہنناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو دعوازو اے خلقو امان ایدہ خبرہ چنشترے پالم کی بلعاجت پرکولو علا بیل اللہ نا لات منات عزا اصاف نائلہ یو جو بھی یاد کچھ دا سنشکو لے تا سبت کامیاب شئی عرب راپاسی دو او ویو پیغمبرہ تونه ندي پتہ تا دي من جمع کړو او عليه خلاف دا وه نور مشورو کو مقابله کې ودره دا خو عليه دو پیغمبر سره سوقلو زاني تباك نند پیغمبر دا مقام دي چې خلپ پہ ځان وږي ني خو کافر باندې سوق زانو وږي ني ٹھيک ذات بو شه بو کفار کعب بن عاشه زمانه کې اغه یو اس بېمانه ساتل او ډیر قیمتي او ټول ساتوي واشه دغه په مس پیغمبر پاک وژنم دا شی بېمانه او هغه د نبی عليه السلام د یو کورولین الله داغه مقرره یا کړوا اسنا پر په ټوکو نو شو زره زره شو نبي عليه السلام ته مان شو وجله ان الله په فضل د الله ته بول زماد الله سنا الله تعالی بهرال کارا وک لوې خلکو د دنیا په عزت باندې نندهو څوک نو او د پیغمبر باسو صلی الله علیه وسلم حیثیت د وګورا دیو جنا پیر بابا علی رحمت فل کتاب کې لري تذکرۃ الابرار والاشرار کې چې پیغمبر دا چا نسبت دوی دو بنا مکافر کافر دی مالا بودا منو که قاضی صلی اللہ پانی پر دیلی که ده اندوستان عالم چه پیغمبر ده پیغمبر وختتا یو انسان وختگوٹه ہوئی ده کافر ده وختگوٹه زکا چه ده اغب پزرکی د پیغمبر توحین راغې گئی سبرا سوالو که انده وختگوٹه کمو خلقو پزرلونو که چه پیغمبر پاک ده انبیاء علیم و سلام معمولی سپکوالی امراده آگه ده دیر اسلام نه خارج دی او کو فردلار بهرال نوغا چاغه نبی عليه السلام لو ګولوا پاغه چغه زمنګ د ملک مزات شوو جديد بارو خو نوو ته شپيلي او باجي خلک یونېسا غاني بجاني دوپلي او باجي د غضب شه پراست مناوې نا غرض چې نبی عليه السلام سلام پر قوم ته پیغام ورکړو او راز چې په کوی صفه باندي آغا رض چه نبی علیه صلاة و السلام ده مناه پر ری ری باننی آغا رض چه نبی علیه صلاة و السلام پر آغا طائف کی چه کم آواز کرو لو دا ملکم پا آغاواز باننی ده هنہ آزاد شیو چه زمنگ دا ملد ده هنہ آزادیگی او دار حرد ده پاکستان دا دار اسلام ده خود د آزادی به دو خبری یو بزایی چې په دې ملک په بدل الله کتاب او قانون جاری وي او زم دا چې په دې با حد لا اله الا الله باندې آزاد شو لا اله الا الله محمد رسول نند لا اله لا نو موږ خبري نزه قران خبري دپړی باجو خبري 14 اگست 14 اگست دز مناوې راش 14 اگست کې دره کا شکرې موږ کا دره کا د شکرې نفل اداکا هغه چا چې په دې کوشش کړو دنیای نړیوالو کو مذہبی خلکو ديني خلکو شریک شو داږي ای سادي ثواب دو بار دوه واله چاله پاغې زره رحمتونه ولېګا چې زه دا د عمل کې ټوټه داغې نه آزاد کړو او موږ له پوره ازادي ده موږ د کشمیر سه حالت د زموږ د حالاتو بیانو داغه بار دوا کا ختم اوکا دا نه جو دوبله موږ نوم نه هم راز ده دجمی هم راز ده او دت دا سو په دې تماشاو کې لګیا دنه خبر دي نه د جمین خبر دي نه عبادت نه خبر دي نبيان انجام دی چې کله سنګو دوی بل انجام یې زای چې اکسیدن شوی بل انجام یې زای چې جنگوله کړی بل انجام نه نه راشا عبادت نبی علیہ السلام و سلام چکم آواز کرو پل قوم تا آواز دو قرآنو اما چکم آیاز دو سو پایی کم اللہوئے ربنا اننا سمینا منادیا ینادی لیل ایمان ایز منگ ربا بیشک منگواردو یا آواز آواز دا آواز کن کی چاوازی داو ان آمینو بی ربکم چی مان روڑی پخ پر رب بانی منگی مان روڑیو آواز ده اللہ دی کتابو آواز توحیدو فاوفر لنا زنوبنا نبخنو که منگ تازم منگ دو گناونو پده رز باندی د جمعی رزده ده آزاده رزده ده کفارونا چلا پا منگ ده لوی فضل کرے منگ ده ازاد کرےو منګلوی په خپل ملک قرآن پلاس کرا کړی ره خستہ خستہ علما دې نصیب کړی خستہ مدارس دې نصب کړی خستہ در زمنګ ملک کورونو کې روان دي یا الله موږ ته بخنو کا وکفر الناس یادتنا وتوفنا معلبرار دغه ته ګډه غانې کا هو بل خذو پس خلق خيدا الک خذ او خذ بیا حمیلز ده خوزو باو نیوی خوزی با گدا کونا نوری با پس انسان دره بیره منگو با شمانو اوز جی آگا کار علکانو واقسته ده چودا گز خوپری ده پا نورا گستنم رونو ده پاس مناوئی پا رود بروانی حگار بے ادرونی پینزبا گریگی لصب لا برشان کاری چاو تو ها مبایز دسته دانوی جلالا ده قهر انتظار بخاری کې حدیث ته رمز کی چګانه بجاو شو سورزه 40 دن صاحب حدیث د بوخاری دے د رحمت په خلکو باندې شو او د الله قهر متوجده خلکو ته د الله قهر متوجده کوم کورونو کې آ کو خپړې دا اوس په هر نفس کې غانه بجایوی ټون دې اواچه د اجینو هم د غانه چیزینو هم د غانه کم کم شپکا تلس کالا خو برازی کنکالونا نو جنو اب چې گانے چاہتے کہنو عمد دے دا سیزونا سبب دے لعنت دی سبب دے قاہ رو دو خسیلی نبی علیہ السلام و ہوئی چا اللہ علیہ کم جے کے گانے بجاوش و سلوی خردے پاہ جے کی مصیبت رازی دشمنی رازی عذاب رازی لعنت رازی دا اللہ رحمت دا اوچت شئے مندر دے سوچ کرے دغه خپل بچي مبالغورو خپل اسلام وو د خپل کور اسلام وو دا ګډا ګاني به کوي ولې مونږ نه خبر نوی چې دا زمو ما دا زمو ما استدار دي چې دا شمه کېنم دا هغه ګمړایي ترګه مونږ نشتا ما لبیزل کی د تبع حواله زمو کور د زمو مال سبب د عذاب ګرځي دغه خبر نوی زمو ما لیکان دي نبي عليه الصلاه والسلام خپل بچی با او خپل وسي دا یادت کلو معصومان په مونږ په یوه حسن او حسين وسيو نبي عليه السلام په مسجد او اغي برال له بوگو بوته کې لاسه دا د سجدي په حالت کې اغي برال شکل رکوت په پیغمبر په حالت نه په ټوب کوو نبي عليه السلام پاوا حمله باندې ب کې لاسه او نبي عليه السلام مشکله داغي علما ذکر کړي سے حالت وی چې تم مسکه او معشوم ده راشي او کوګد لکين یو تب سجدي په عالم کې نمون وته ماته نامون و نماز ده هغه بدوال یو سایت ده به کی اوونه یو ډېر اوچت شي بیاج سجدي له یو معشوم ده پوي کې هون او بیاس د سربانی سرباني کې ني نو بیا باغل لري کې هغه دا تعلیم ور کړو دا او د ګدای نو ور حدیث په نو دپلو په باجوی نو ورکره لمغ مخفل باشومان او لا خپل اولالا د سې تعلیم ټریننګ ورکو چې به چا دا سبب د عذاب دی سبب د جنت دی حدیث کې رازي نه بي السلام دغه له आवाज واوریدا په 45 څورو عبد الله ابن عمر رضی الله انه پس فوراله بوغونو کې ګوت ورکره او دا غ طرف نه او بل طرف باندې روان شو لری روان ان دی عبد الله ابن عمر د جلانو امنو عمر आवाज راجی ویاو نبی علیہ السلام روان دی په غونو کې کوته هکله کې کړ او چې خه میدان لا ورسه دا نبی علیہ السلام ابن عمر طوی आवाज راجی د گانو ب جانو وینا نبی علیہ السلام سړلی په خپل لار باندې برابر کړ او د غونو نه کوته وخلې هاغه روان دی ابن عمر سره خبره کوي ذ ابن عمر سره حضرت نافی حدیث کې راځي و الزم روان ما ده ابن عمر سره د غانو বজانو اواز واور په ګونو به ګوتور کړي اواز دا طرف نه سولې بدل کړ او بل طرف روان کړ ما نافی اواز راځل لري لاله ما وېاو په ګونو خیر کو ګوت ابن عمر ور کړې سمې ځان مخکلاو یا نافی اواز راځي د غانو বজانو ما وینا حضر دی عبداللہ عمر رضی اللہ نوخ پر سولی پر آربان برابر کلا او دو گنو نے گو تی اوخ کلو یو مات اوی یا عمر یا نافی حاکذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کم کار چماؤ کو یا نافی زمان پیغمبر دا سکار کرو من زان تا دی پیغمبر مدیان وایو پا پیغمبر زان قربانو خوب طریقہ دی پیغمبر زان نو قربانو نن ها څنګه چې په زاد پیغمبر توهین باندې ځان قربانی وو موږ د هغه په هر ډول طریقہ باندې ځان قرباني کوو د هغه اولاد د هغه سجلوغ بل ځان د هغه سجلو دنه چې بزیو پیغمبر می خوښه ده واشت کې د سوري واشت کې رسول انور چې څګندې سور غندو نه د ما او ما په اولاد کې موجود دي زمہ څنګه د الله دی کتاب او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه په پیغمبر مینه ما دا په بدر با یغستون باندې څه کوله سره نو پرزم نو ګوره لا اجل په سنت کار باندې دیو جنا او نماز ګرځې دې آیا الله نه ان کنتم تحبون الله فتتبعون یحببکم الله من الد محبت او حاله بسنت رسول فهو کذاب رسول چې د پیغمبر سره مينه ده زه عاشق او بل د پیغمبر د طریقو خلاف گئے فو هو کذاب انده سره نه عده ازو د پیغمبر باندې مينه ما نو منګ مخفل ځان ته وګورو په لولاته وګورو چې د پیغمبر په سنت باندې برابر دي او پر نو پدې د زبان دي یاداختورونه پور ازو باندې خپل اولاد دې غلطه شوزونه نه منل کو ټیک د 14 اگست د خوشالۍ دزدا خداس خوشاله دا چې کوم خلک کم پرطریقه د بهایباله مناوي یا په دوپلو باجوبانه مناوي یا غلط مالونه خرج کیږي ته پوسب کیږي باقې دا یو یو مې ته پوسب کیږي د یوی یوي روپې ته پوسب کیږي ها نو الله دې زمنګ مالونه زمنګ وختونه زمنګ اولاد به زه نه لګی او د عمل دې الله دغه سخیستا باد په دنبانې आवाज لري او لا نورم په تلقی باندې بوجي واخره او دا, دا وان الحمد اللہ